Buda bevétele 1849. május negyedikétől huszonegyedikéig Crow összeállítása Előzmények 1848. december 30-án Percel Mór vezérőr nagy súlyos vereséget szenvedett Mórnál Josip Jellasics altábor nagy hattestétől. Ezzel lehetetlen névált görgeinek az a szándéka, hogy még a főváros előtt próbálja meg feltartóztatni a támadó császári királyi fősereget. Ebben a helyzetben az országgyűlés és a végrehajtó hatalmat gyakorló Országos Honvédelmi Bizotmány Kossuth Lajosnak a testület elnökének javaslatára elhatározta, hogy székhelyét átteszi Debrecenbe. Budát másfél századon túl bírta a török, s azért Magyarország volt. és Magyarország lesz, ha mindjárt az önkén zsoldosai néhány napra bitoroldák is hazánk fővárosa birtokát. Szólt az Országos Honvédelmi Bizotmány kiáltványa a törvényhatóságokhoz. A visszatérésre azonban nem néhány napot, hanem több hónapot kellett várni. Ez idő alatt kosut és az Országos Honvédelmi Bizotmány azonban többször is célzott arra, milyen fontosnak tartja a főváros, vagy fővárosok, mielőbbi visszavételét. A magyar ellenállás január végére ugyan megszilárdult a Tisza vonalán, de az első ellentámadási kísérlet február végén Kápolnánál kudarccal végződött. Március folyamán a magyar fősereg fel alá menetelt a Tisza mögött, s nagy körös térségében indított ellentámadása kísérlete is kudarcba fulladt. Április elején azonban a támadás végre sikerrel járt. A magyar fősereg a kiváló haditervnek és a kiváló csapatoknak köszönhetően három ütközetben, illetve csatában, a főváros közvetlen közelébe szorította vissza a császári királyi fősereget. A magyar fősereg vezetőinek az április 6-ai isaszegi győzelem után úgy kellett dönteniük az újabb hadműveletek irányáról, hogy tudták, szábott tevő erősítésekre belátható időn belül nem számíthatnak. A Gödöllőn összeült haditanács, Görgei javaslatára egy igen kockázatos haditervet fogadott el. A tavaszi hadjárat második szakaszában az Aulik Lajos vezérőr vezette második hadtestnek, illetve Kmeti György és Asbót Lajos ezredesek hadosztályainak jutott az a feladat, hogy Pest előtt tüntetve kössék le a császári királyi főerőket míg a magyar fősereg többi része egy észak -nyugat, délnyugati irányú kerülővel eléri kobáromot. Felmenti a császári királyi csapatok által ostromlott erődött, át kell a Duna jobb partjára, ezzel a főváros feladására kényszerítve a császári királyi csapatokat. 1849. április 17-én Futár érkezett a magyar fősereg Lévai főhadiszállására. Ludvig János, Iglóváros országgyűlési képviselője kézbesítette Görgei Artúrnak a magyar fősereg ideiglenes fővezérének Kossuth Lajos kormányzó elnök 1849. április 15-én baráti bizodalomban írott magánlevelét. A saját kezülevélben Kosut tudatta görgeivel, hogy hadügyminiszternek fogja kinevezni. Egyben azt is közölte, hogy az új hadügyminiszter mi kép rendezze a sereget. A függetlenségi nyilatkozat közös akarattali menetelét adva tudtára, azzal a reményjel, hogy az a hadseregnél jó begyomást ted. Mindezen túl Buda bevétele iránti óhajtását is kifejezte. Kosut ez utóbbi kívánsága nem érhette meglepetésként a magyar fővezért és vezérkarát. Az április elején meginduló tavaszi hadjárat elején Kosut mindvégig a hadsereg mellett volt. A honvédseregnek sikerült a fővárosba és annak közvetlen közelébe visszaszorítania a Windisch Grace császári királyi főseregét. Ezt követően az április 7-én Gödöllőn tartott haditanácson Kosut azzal a javaslattal állt elő, hogy a magyar hadsereg intézzen frontális támadást a császári királyi főerők ellen, s így vegye vissza az ország fővárosát az ellenségtől. Görgei és tábornokai viszont arra figyelmeztették Kosutot, hogy egy ilyen küzdelem eredménye legalábbis kétséges. Ezért azt javasolták, hogy a tavaszi hagyjárat második szakaszában az elsőben már bevált haditervet kövessék. Tehát kisebb erőkkel kössék le az ellenség főerőit, a nagyobb részsel pedig kerüljék meg azt, s így készerítsék a főváros kiürítésére és feladására. Kosut elfogadta, és április 9-én már levélben közölte is az Országos Honvédelmi Bizotmánnyal azon tervet, mely Budapest visszafoglalására dolgoztatott. Mi magyarázta Kossuth-e bonzalmát a főváros iránt? Elsősorban külpolitikai indokok. 1849 kora tavaszán ugyanis olyan hírek terjedtek el, hogy Ausztria és a Piemonti szárt királyság Brüsszelben tartandó kongresszuson fogja rendezni az olasz kérdést. Tehát a Habsburg monarchia észak-itáliai birtokainak a sorsát. Kossuth attól tartott, hogy ha a főváros siettetett visszavételével impozáns állást nem veszünk, a kongresszus az olasz ügyelvet a mi rovásunkra találja kiegyenlíteni. Magyarul, Ausztria észak-itáliai birtokainak átengedése fejében szabad kezet kap Magyarországon. Kosutnak ezt az agodalmát csak növelhette az, hogy az 1849. február 26-27-i kápolnai magyar vereség után, március 4-én, Első Ferenc József alkotmányt adott népeinek. És ebben az okupált alkotmányban, hát csak úgy mellékesen, részekre darabolt a Magyarországot. Kosut ekkor határozta el, hogy az első komoly katonai sikerek után az országgyűléssel kimondatja az ország függetlenségét és a Habsburg ház a döntés szükségességét azzal indokolta az országgyűlés előtt, hogy Magyarország csak akkor számíthat diplomáciai elismerésre az európai hatalmak és az amerikai Egyesült Államok részéről, ha kimondja függetlenségét. Amikor ez 1849. április 14-én megtörtént, merőben új helyzet állt elő. Magyarország a fegyveres önvédelem teréről, a függetlenségi harc terére lépett. Egy olyan térre, amelyen csak győzni vagy vereséget szenvedni lehetett. Kiegyezni nem. A függetlenség kimondásakor az országgyűlés nem egy létező állapotot, hanem egy követelményt fogalmazott meg. Egy olyan követelményt, amelyet a hadseregnek kellett valóra váltania. Tehát fel kellett szabadítania az ország egészét és az ország szuverinitását szimbolizáló fővárost, Budát és velepestet. Az április 19-i nagysallói magyar győzelem után Windisch Grätszett a fővezeri tízben felváltó Ludwig tábor táborszernagy elhatározta Buda és Pest feladását. Ám nem a fősereg egészével indult meg a nyugati határszél felé. Budavárában mintegy 5000 főnyi védősereget hagyott hátra, Heinrich Henzi von Arthurm vezérőrnagy vezetésével és igen komoly tüzérséggel. Josip Jelasics altábornagy közel 15000 főnyi első hat testét pedig a Duda jobb partján, délnek indította, és arra utasította, hogy adandó alkalommal kísérelje meg Buda felmentését. Komárom 1849. április 26-ai felmentése után a magyar fővezérségnek döntenie kellett arról, hogy merre folytassa tovább a hadműveleteket. Görgei a Duna jobb partján, Bájer József ezredes, a vezérkari főnök pedig a bal parton, Pozsony irányában akar tovább támadni. Velük szemben Klapka György vezérőrdagy, a tavaszi hadjárat tervének egyik kidolgozója, Buda Ostrobát indítványozta. Klapka több érvet is felsorakoztatott. Mindenek előtt azt hozta fel, hogy a magyar fősereg a Buda alatt hagyott erők nélkül nem elég erős egy újabb támadásra. Másodszor azzal érvelt, hogy amíg Buda-osztrák kézen van, sem a Duna vonalát, a legfontosabb vízi közlekedési utat, sem pedig a Dunán átvezető egyetlen állandó hidat, a Lánchidat nem használhatja a magyar sereg. Ez utóbbi komoly fennakadásokat okozhat az utánpótlás szállításában mellett Klapka kérte görgeit, engedjen kosut kívánságának, nehogy az új baráti frigy újra felboboljon, Mert hogy kosut gödöllőn összetegeződött görgeivel. Az ostrom mellett szóltak azok a hírek is, hogy Budavára kevéssé védhető. 1849. januárjában még valóban az volt, hogy a várőrség demoralizált, az ott szolgáló olasz és lengyel zászlóajak csak az alkalmat várják az átállásra, és így aztán az ostrom nem fog soká tartani. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy a tavaszi hadjárat terve is arra a feltételezésre épült, miszerint a főváros felszabadításában a Bem által Erdélyből kihozott, és a délvidékről felvezényelendő erők is részt fognak venni. Ennek a 10-15 ezer főnyi erősítésnek a beérkezésére mindenképpen szükség lett volna ahhoz, hogy a tavasi hadjáratban súlyos veszteségeket szenvedett honvédsereg újabb támadásba kezessen. Az ostrom mellett tehát egyszerre szóltak politikai és katonai érvek. Jó döntés volt-e az ostrom elhatározása? Katonailag igen. A fentiek között volt ugyanis egy olyan érv, amely mindennél jobban befolyásolta a döntést, s meghatározta a magyar fősereg cselekvési lehetőségeit. Nevezetesen a két fél erőinek az aránya. A tavaszi hagyjárat folyamán a magyar fősereg Részenként verte meg a császári királyi fő erőket, s kényszerítette őket a Dunán túl és a felvidék kiürítésére. Ám ezekkel a győzelmekkel mint egy helyre összpontosította az eddig egymástól több napi távolságra csatázó császári királyi hadtesteket. A Bécs előterében összpontosított császári királyi hadsereg május 1 a Jellasics hadtest nélkül 75.633 főt számlált, és ebből ténylegesen is hadrafogható volt 54.443 fő. Ennek az igen jelentős hadseregnek 237 tábori lövege volt. Görgei erői komárom felszabadítása előtt, a Pest környékén hátrahagyott csapatokat is ide számítva, 45.372 főt és 183 löveget szábláltak. Ebben az adatban azonban még csak részben szerepelnek az igen véres április 19-ei nagy sallói, egyáltalán nem találhatók meg az április 26-ai komárobi csata veszteségei. A bányavárosokba kikülönített erők miatt is le kell vonnunk további 2000 főt. A komáromi erődből elvileg ki lehetett vonni, mint egy ötezer főt és néhány lőszer híján lévő üteget. Ez azonban még mindig nem egyenlíthette volna ki az ellenség erő A komáromi csapatok többsége ráadásul nem is rendelkezett tényleges harctéri tapasztalatokkal, mert addig csak az erőd öles falai között szolgált. Ez pedig azt jelentette, hogy a magyar fél minden tartalék mozgósításával is legfeljebb számban egyenlő erőket vonultathatott volna fel az újabb támadásnál. Ez azonban csak matematikai lehetőség volt, hiszen a budai várőrség és a jelasics miatt a magyar hadsereg nem tehette meg, hogy minden mozdítható erejét a császári királyi hadsereg üldözésére fordítsa. Buda osztrák birtoka miatt azonban számolnia kellett az utánpótlás már eddig is tapasztalható akadozásával. Buda ostromzárát már csak azért nem lehetett feloldani, mert a jelacsis hattest feladatáról a magyar vezérkarnak nem voltak pontos információi, és elképzelhető volt az is, hogy a Bécs ellen induló fősereg hátában Jelasics visszafordul, s felmenti a budai várőrséget. Ezért a haditanács úgy döntött, hogy csak a hadsereg kiegészítése és a délvidékről ígért erősítések beérkezte, után kezd újabb támadásba. A közhiedelemmel ellentétben a császári királyi hadsereg Egyáltalán nem volt olyan rossz állapotban április végén, hogy üldözése gyors győzelmeket hozhatott volna. A legtöbb csap szenvedett Jelasics hadtest dél felé tartott. A második legtöbbször harcoló hadtest, gróf Franz Schilk a tábornagyé, minden ütközetben jól megállta a helyét. Döntő vereség egyedül... Volgebusz nagy frissen szervezett hadtestét érte Nagysallónál. A többi csatában a császári királyi hadtestek rendezettel hagyták el a harcteret. Sőt, április 26-án Komáromnál egy frissen összeszedett császári királyi lovasdandár csak nem legázolta a tábornok csapatait. A magyar hadvezetés a felderítési adatok alapján mintegy 40-45 ezer főnyi ellenséges hadsereggel számolt Bécs előtt, és további 12 ezer fővel a Stájerországban. Egy 5-6 ezer főnyi hadosztály csatlakozása is várható volt. Kosut szintén tisztában volt az ellenség fennmaradt erőfölégyével, ezért írt a görgeinek május 8-án, hogy Buddha bevétele után csak akkor kell majd újabb támadást indítani, ha legalább 50 ezer főt fordíthatunk magára ezen expedícióra. Az egy másik kérdés, hogy mint Klapka, mint Kosút már az ostrom elhatározásakor mindent megtettek annak érdekében, hogyha a döntés rossznak bizonyulna, ne őket terhelje a felelősség. Görgei klapkát felkérte, hogy utazzon Debrecenbe, s ott vegye át helyetteseként a hadügyminiszteri tárcát. Klapka a fővároson áthaladva megszemlélte az erődöt, s három levélben is figyelmeztette Görgeit az ostron várható nehézségeire. Arra azonban nagyon ügyelt, hogy Görgei ezeket csak akkor kapja meg, amikor hadseregével már Buda alá ért. Kosut nagy derűlátással úgy vélte, hogy Aulik Lajos tábornok hattestének egy része is elegendő lett volna a vár elfoglalására. E véleményét aztán szemrehányások kíséretében Görgeivel is közölte. A Komáromnál álló három hattestből a Pöltenberg Ernő ezredes vezette hetedik hattest két hadosztályát Győrbe a rába indították az első és harmadik hadtestek pedig Buda alá indultak. Az ostrom elhatározásakor a magyar haditanács a beérkező hírek alapján azzal a lehetőséggel számolt, hogy a demoralizált várőrség, a magyar hadsereg óriási túlerejét meglátván, esetleg harc nélkül feladja a várat. Buda ugyanis egyáltalán nem volt egy koboly erődítménynek mondható, a környező magaslatokról be lehetett lőni a várba, a vár előtt nem voltak előművek, amelyek a várfalak megközelítését és megrohanását megnehezítenék. A várban nem volt kút, s a várőrség víz ellátását egy a vízivárosban a Lánchíd budai hídfőjénél lévő szivattyútelep biztosította. Hát csak ezzel magyarázható, hogy a magyar fővezér nem hozott ostromágyukat a vár alá. A várparancsnok Heinrich Heinzi von Arturm vezérőrnagy azonban egyike volt a császári királyi hadsereg műszakilag legképzettebb tisztjeinek. Egy svájci eredetű család harjaként, 1785. október 24-én született Debrecenben. Apja a császári királyi hadseregben szolgált, s magyar nőt vett feleségül. 1804-ben került hadapródként a császári királyi mérnökkarba. 1841-ben lett ezredes, majd 1842-ben a mérnökkartól az utászkarhoz helyezték át. Itt lett 1847-ben. 1848-ban... A Péterváradi Várőrség parancsdokává nevezték ki, de 1848 októberében gyanússá vált a viselkedésével. Mivel a magyar kormányzat indokoltan tartott attól, hogy Henci át akarja játszani a várat a szerb felkelők kezére, decemberben Pestre rendelték. A főváros kiürítésekor ott maradt. Szolgálattét jelentkezett a bevonuló császári királyi csapatoknál. Vindisgréc a Budai Vár parancsnokává nevezte ki, és megbízta annak megerősítésével. E feladatának igyekezett eleget tenni. A bástyákat és a falakat kijavította, a vízművédelmére egy cölöpvédművet építetett, melyet összekötött a Lánzhét Budai híd főjével. A falakon és a védművekben 85, más források szerint 92 löveget helyezett el. A várőrség gyalogságát a lombardiai kiegészítésű, olasz legénységű 23. Csak kopiéri gyalogezred első zászlója, a galiciai kiegészítésű, ukrán és lengyel legénységű 12. Vilmos gyalog ezred harmadik zászlóalja, valamint két horvát legénységű alakulat, az első báni határőrezred harmadik zászlóalja és a tizedik varast körösi határőrezred harmadik zászlóalja alkották. Ehhez járult a bukovinai kiegészítésű, román és lengyel legénységű első János főherceg dragonyos ezred, ezredesi első százada, valamint különböző tüzér, utász, szekerész és egyéb csapatok. Előkészületek az Ostrobra Aulik Lajos nagy, aki a gödölői hadművelet megkezdése óta a második magyar hadtesttel és az Asbót hadosztályjal a Pest előtti táborban állt, Április 24-én küldte be az első alakulatokat Pestre, a rend A hatest nagy része azonban továbbra is a cinkotai és a környéki táborban maradt, mert Aulich nem akart ürügyet adni Hencidek arra, hogy Pestet és a Lánchidot lerobbolja. Április 29-én Görgei utasította Aulichot, tegyen előkészületeket adonynál a Dunán történő átkeléshez, úgy, hogy harmadikán a Csepelszigetről megkezdhesse a hídverést a jobb partra, és ezáltal a Székesfehérváron állomásozó ellenséges csapatokat sakban tartva hozzájárulhasson a Budán történő rajtaütés sikeréhez. A hírek szerint a Sváb-hegyet is tüzérséggel szállták meg, s védelmi állapotba helyezték, Jelasics pedig erősítésekkel Budára akart vonulni. Görgei ugyanezen a napon a kmeti hadosztályt is Budára irányította. Aulich április 30-án meg is kezdte a hídverési munkálatokat. Május 1 jelentette Görgeinek, hogy aznap estére a híd elkészül. Május 2-án Tudatta, hogy két zászlóajat átszállított Ercsibe a hídverés fedezésére. Maga a új faludál ütött tábort, pestett két zászlóaj, két lovasszázad és egy fél, hat fontos gyalog üteg őrzi. Május harmadikán már azt jelentette, hogy a híd különböző nehézségek miatt csak május negyedike délre készülhet el. Ugyanezen a napon azt is közölte Görgeivel, ha a híd nem készülne el időre, még aznap éjjel áthajózza egész hadtestét a Duna jobb partjára. A Kmeti hadosztály április 29-én délután három órakor érkezett Esztergobba. Innen Görgei utasítását véve, május 1-én Dorogra, Másodikán Csabára, harmadikán Ürömre, és negyedikén Budára ért. Az első és harmadik hattes szintén negyedikén érkezett budallá, de harmadikán az első hattes néhány huszára már megjelent Budán, a Krisztina városban, a templom előtti téren. A Buda alá felvonuló magyar sereg északi részén, Akmeti hadosztály állt a vízivárosban, nagyjából a mai Margit híd vonalában. Ehhez csatlakozott a Kálvária hegy és a Kisváb hegy közötti szakaszon Knézicskároly tábornok harmadik teste. A Kisváb hegy és a Kisgellért hegy között Nagy Sándor József tábornok első hadteste foglalt állást, a Kisgellért hegy és a Duna közötti szakaszt Aulich Lajos második hadteste tartotta megszállva. A zároló erők a második hadtesthez tartozó Szelzulics kivételével a Duna jobb partján foglaltak állást. A magyarok megkezdték a tábori lövegek telepítését a környező magaslatokra, a Gellért hegyre, a naphegyre a Kisváb hegyre és a Kálvária hegyre. A legközelebb, olyan 6-7 méternyi távolságra, a nyárshegyi vagy naphegyi üteg állt a várfalaktól. Az ostrom Görgei május 4-én egy hadifogói tiszt Adelbert Stefan főhadnagy útján megadásra szólította fel Hencit, s becsületes hatifogságot kínált cserébe. Levelében csípős megjegyzéseket tett az úgynevezett budai várra, amelynek a védelme igazi danki feladat. Egyben közölte, hogy Pest felől nem fogja ostrombolni a várat, és hozzátette, ha a Hencé ennek ellenére lövetné Pestet, vagy szétrombolná a lánchidat, a vár bevétele után az őrség nem számíthat kegyelebre. Henzi hasonlóan csípős stílusban közölte, hogy Buda 1849. januárjában, görgei gyors elvonulása idején még tényleg nem volt valami erősség, de azóta azzá alakították át. Melynek szerencséje lesz önnek a leghatározottabban ellenállni. Felszólította Görgeit, hogy hagyjon fel a vár lövetésével, mert kénytelen lesz Pestet hatalmas ágyú tűzzel támadni. Görgei ugyanis az ajánlatétellel egy időben, annak nyomatékául, a hadiszokásoktól némileg elütő módon, elrendelte a vár lövetését, és utasítottak Metti György ezredest, hogy nyomuljon előre a Lánchíd közelében lévő, szölöpsánccal ellátott vízvét bűhöz, próbálja meg azt felgyújtani. A kmeti hadosztály reggel nyolc órakor indult el ürömről, Óbudán át Budára. Óbuda előtt már óriási tömeg fogadta a katonákat, amely a legnagyobb diadallal fogadta őket. A tömeg akkora volt, hogy a csapatok alig tudtak előre jutni. Mindenhonnan szólt a zene, borral, sörrel és sült hússal traktálták a katonákat. Isten hozott benneteket, éljen a haza, éljen a magyar hadsereg. Hangzott utca hosszan minden ablakból, minden kapuból, minden boltból, mintha az utca kövei is megelevenedtek volna, akkora volt az öröbb ribalgás. Oly határtalan a lelkesülés. Érta emlékirataiban Hatala Péter. Mi, tüzérek voltunk a legfiatalabbak, 16-17 éves, bajusztalan diákok. Jaj, de fiatalkák, eszem a lelküket, hangzott felénk, s megcirógatták -meg poros arcunkat. A hadosztály déli fél tizenkettőkor érkezett a bomba, vagy mai Batyányi térre, s délben itt kapta a parancsot a vízvédmű elfoglalására. Kmeti a parancsnak megfelelően a két, a délvidéki harcokban egyződött, tizedik és 36-. zászlóajakkal, valamint két, hat fontos löveggel indult a vízvédmű ellen. A 33. zászló tartalékban hátrahagyta a királyhegy, ma Bem József téren, ő maga pedig a tizedik zászló és a két löveget a vízvédmű felé vezette. A támadókat a halászbástya és a bástya védői oldalról, a vízikapu melletti bástya ütegei pedig szemből lőtték. Bár egy honvéd visszaemlékezése szerint a vár a roham során nem nyitottak tüzet. A tizedik honvéd zászlóaj katonái elérték a vízvédműcölök műveit, de a védők kartács és Puska tüze következtében visszavonulni voltak kénytelenek. Az első tüzelésre a zászló tartó esett el. A zászlót elkapó Turzó Miklós századosnak pedig a bal vál percébe fúródott egy golyó. A rohanban maga Kmetti is megsebesült. A zászlóhaj visszavonulás közben felboblott. A katonák egy része a környező házakban keresett menedéket. Ezután az ütrich Emil őrnagy vezette Dandár röppentjükkel, és a harmadik, hat fontos gyalogüteggel lövette a védbővet, majd Kmeti megismételte a rohamot a 33. zászlóaljjal is, de ez is kutarcot vallott. Ezután Ütric a 10. zászlóaj megerősítésére küldte a 45. zászlóaljat, ám az ellenséges tűz miatt az újabb támadás nem tudott kibontakozni. A vadászok, a 23. honvédzászlóaj és a második bestercebányai zászlóaj szintén megpróbálkozott a rohammal, de szintén sikerteledül. Kmetített még egy kísérletet, majd jelentette görgeinek, hogy a vízvédmű bevételét lehetetlennek látja, mert az ellenséges lövegek széltében pásztázzák a hozzávezető utat. A veszteségek súlyosak voltak. A tizedik honvéd egyharmada egy harmada vált harc A vadászok 45 főt veszítettek. A honvédekre a várból is lőttek. Az egyik bomba a 45. honvéd tömegébe csapódott le. Néhányan elestek, a zászló tartónak mindkét lába térdben eltörött. Sokan megsebesültek, s még egy kémény is az ászlóai katonái között ölt. A katonák ekkor azt a parancsot kapták, hogy igyekezzenek a házak rejtekében a vár közelébe jutni, s a háztetőkről lőni az őrséget. A háztetőkön szükséges rések törésére fejszéket és csákányokat a városi szertár feltörése árá szereztek, de közben folyamatosan lőtték őket, és ismét néhányan elestek. Éjszakára a katonák a várbástjainak közelébe húzódtak fedezékbe. Görgei utasítására a környező hegyeken öt üteget helyeztek el. A Kálvária és a Kisrókus hegyen egy-egy 7 fontos tarack üteg összesen 11 löveggel, a Kisváb hegyen az első 12 fontos üteg, hét löveggel. A nyárs vagy naphegyen egy fél röppentyű üteg négy állványnyal, a Gellért hegyen pedig egy hat fontos üteg hét lövege állt föl. Ezek délután két órakor kezdték lőni a várat. A tüzérség viszonozta a tüzet, és elhallgattatták a Kisrókus hegyen és a nyárs vagy naphegyen lévő ütegeket. A Kisváb lévő 12 fontos, a Gellért-hegyi fontos és a kávária hegyi Tarack üteg azonban akadálytalanul folytatta a működését. Két, a Gellért-hegyről kilőtt lövedék a váron átrepülve a Lánchíd oszlopán megpattant s a vízvédműkbe csapódott bele. Henzi ezt a Pest felől kilőtt lövedékeknek vélte, és ezért elrendelte Pest lövetését amely este 8 órától 10 óráig folyt. A vízvédmű elleni támadás kudarca után nyilvánvaló lett, hogy a vár gyors bevételére nincs remény. Görgei tehát írt Gulyon-Rihárd tábordoknak, a Komáromivár parancsnokának, hogy küldjön ostrom ágyukat Buda alá. Gulyon május 6-án útnak is indított 4-24 fontos, és egy 18 hontos astroblöveget, és ezek május 8-án meg is érkeztek. Közben Görgey elrendelte a Naphegyen a réstörő, illetve emellett egy leszerelő ütek állításának kiépítését. A leszerelő ütek feladata a résztörő ütek fedezése volt a várlövegekkel szemben. Az ütegállások május 14-ére lettek nagyjából készen. 15-éről 16-ára viradó éjjel vontatták be ide a lövegeket. Május 5-én a Magyar Haditanács úgy döntött, hogy a Nyárshegyen egy leszerelő üteget állítanak fel, és ettől balra fogják elhelyezni a réstörő üteget. Emellett Görgei utasította a tüzérséget, hogy folyamatosan lőjék a várat, és igyekezzenek azt több ponton is feljújtani. Az egyes hat testek azt az utasítást kapták, hogy minden nap, sötétedés után 4 négy a kmeti hadosztály pedig két századot vezényeljen ki a várőrség nyugtaladítására. A könnyebb közlekedés és az utánpótlás érdekében május 7-én az Ercsinél és Ráckevénél álló hajóhidat felvontatták a Csepel-szigethez. Válaszként május 15-én este Henci a Lánchíd hídfőből négy kővel terhelt és három gyújtóhajót engedett le a Dunán a hajóhíd lerobbolására, ám ezeket a Krolitz Béla vezette utászok elsüllyesztették. Maga Görgei május 6-án Kossuth Lajoshoz írott levelében úgy vélte. A vár bevétele csak úgy sikerülhet legrövidebb idő alatt, és legkevesebb emberveszteség mellett, ha a vízi gépeket részéről bombák és gránátok, s által összerobboljuk, minek következtében a víz hiánya engedékenyebbé tehetné az ellenséget. Átálodtam volna ugyanezt legelőre javasolni, Pest városa bombázásától Tartván, de, minthogy az esküszegő Henci tábornok minden ok nélkül úgy is már bombáztatja a szépvárost. A kár ugyan egy. A jó eredmény ellenben biztosabban várható, ha Pest részéről is ostroboljuk. A Pest felől történő ostromra valóban történtek is előkészületek. De miután Henci eleinte nem foglalkozott a résztörő ütegépítésével, Ellenben annál inkább igyekezett beváltani Pest lövetésére vonatkozó fogadalmát, ezt rövid időn belül feladták. Henzi május 4 kezdve szinte minden nap lövette Pestet. Különösen május 9-én és 13-á azódított élénk tüzet Pestre, s ennek során megsemmisült az Aldunasor gyönyörű klacizista épület együttese. A várőrség egyébként lőtt mindenre, ami mozgott. Emiatt a táborban nem lehetett nagyobb csoportokat alkotni. A 65. zászlóaj katonáit például egyszer borosztás közben érte a tüzérségi támadás. De szerencsére csak néhány borral teri bográcsot ütöttek szét a golyók. A tűz viszonzásával a magyar fél sem maradt adós. Görgei a Schwab-hegyen lévő főhadiszállásra vitette a Gellért-hegyi csillagvizsgáló három nagy távcsövét, s a tisztjei ezeken figyelték a várfalakon történteket. Emellett még egy óriási bádok szócsövet is csináltatott. Valahányszor henci és kísérete feltűnt a bástyákon, Tót Antal, táborkari százados öblös hangján a szócsöven átutasította Barla Károly főhadnagyot, a kisvábhegyen lévő ütek parancsnokát, hogy melyik falszakaszt vagy mástyát lövesse. A május 5 -e és 16-a közötti előkészítő szakaszban az ostromsereg sem maradt tétlen. Május 5-én az alkonya órákban Kmeti csapatai ismét megközelítették a vízvédbővet, mire Henci elkezdte bombáztatni a vízivárost. Erre a magyarok visszavonultak, de hat ház leégett. Május 6-án éjjel a Kmeti hadosztály vadászai közelítették meg a várfalakat, és nyugtalanították az őrséget. Állítólag a magyarok május 9-én éjjel 10 órakor Döntő támadást akartak indítani a vár ellen. Ezt azonban Henzi újabb és újabb bombázásai megakadályozták. A támadási szándékot egy átszökött homvéd, volt császári királyi tüzér árulta el. Nagy Sándor vezérőrnagy valóban javasolta a döntő ruhamot, de ez görgei azzal utasította el, hogy egy hiába való támadás felér egy vesztett csatával. S az ellenség feltételezhető elszántsága mellett a jó eredmény minden esetre problematikus. A bátrakat lelövik, a gyávák elfutnak, aztán az erőt bevehetetlenségét hirdetik. Május 11-én Henci elrendelte, hogy hajtsanak végre kitörést a vízivárosi kórházakban lévő osztrák sebesültek és betegek kimentése érdekében. Az első kísérletet a tizedik honvédzászlóai visszaverte, ám amikor a császári királyi csapatok reggel hét órakor nagyobb erőkkel megismételték azt, már sikerrel jártak. Hát ehhez az is hozzájárult, hogy az őrálló századok meglehetősen hagyagul látták el a szolgálatot. A kiszabadítottak közül a szolgálatképeseket pedig beosztották a várőrségbe, Aminek az illetők alig Május 11-éről 12-ére viradó éjjel a résztörő üteg munkálatainak fedezésére a Kmeti hadosztály és a második hadtest csapatai hajtottak végre nagyobb arányú vállalkozást a vízvédmű ellen, ám a támadás a tüzérségi tűzben ismét összeoblott. Május 13-án délelőtt a magyar fél tétlebb maradt. Henci már abban reménykedett, hogy felmentősereg közeledik a várhoz, ám a délután folyamán a magyar ütegek erőteljes tüzes zúdítottak a várra. Henci részint ennek viszontzására, részint azért, hogy a közeledő császári királyi besedleges felmentősereget szorult helyzetéről értesítse, Ismét írtózatos tüzet zúdított Pestre és a vízivárosra. Ugyanakkor, érthetetlen módon, szinte semmiféle figyelmet nem fordította a magyar réstörő és bombavető ütegek építésére. Május 15-ére elkészültek az új ütegállások. A magyar állása most így alakult. A Kálvária és a Kisrókus hegyen, egy-egy 7 -egy fontos tarac összesen 12 löveggel, a nagy rókus hegy alján a téglavetőnél az első mozár üteg 2 lövege, a kis hegyen az első 12 fontos üteg 7 löveggel, a nap vagy nyárs hegyen egy leszerelő üteg 8 löveggel, egy rés üteg 5 lövege, és egy fél röppendjű üteg 4 álvággyal. A Gellért hegyen pedig két hat fontos üteg, tíz lövege, és a második mozsár üteg helyezkedett el. Május 16-án végre megjelzték munkájukat az ostromlövegek, s másnapra rést lőttek a Fehérvári rondellától délre fekvő falszakaszon. Az estig tartó lövetés során egy lövedék meggyújtotta a várpalota tetőzetét. Henci másnap bosszúból ismét Pestet lövette. Görgeit ez annyira felháborította, hogy elrendelte, május 17-éről 18-ára viradó éjjel a csapatok indítsanak erőltetett felderítést a vár ellen, amely kellő siker esetén tényleges támadásba mehet át. A támadás azonban kudarcba fulladt. Egyrészt a csapatok csak nagy nehézségek árán juthattak a falak közvetlen közelébe, mert a helyőrség még korábban különféle terep akadályokat helyezett el. Másrészt az ütött részt még nem lehetett megbászni, a honvétek által vitt létrák pedig túl rövidek voltak. Az első hattest a Krisztina város kertjein át nem találta meg az utat a réshez, s mire a helyes támadási irányba jutott, Kihajnalodott, és a várőrség kartács és golyózáporral, valamint gránátjai elől kénytelen volt visszavodulni. A harmadik hadtest feladata az volt, hogy a vár északi, rövidebb arcvonalát létrákkal mássza meg, és próbáljon meg betörni. Az itt védekező báni határőrök azonban visszaverték a támadókat, akik 34 halott és 21 létre hátrahagyásával voltak kénytelenek visszavonulni. A 65. zászlóaj mögött az ellenséges tüzérség felgyújtotta a támaszpontjukú szolgáló házat, és a katonák a nyílt téren, az égő ház és a város fal között voltak kénytelenek menekülni. A kilencedik zászlóaj azt a feladatot kapta, hogy az Attila út vár alatt lévő házainak ablakaiból és padlásairól lője a védőket, hogy a többiek támadását elősegítse. A hat test többi zászlójai a házakban gyülekeztek, és minden zászlóaj két százada a létrákat vitte a támadáshoz. A rövid létrák miatt a támadás azonban itt is sikertelen maradt, és a csapatok visszavonultak. A kilencedik zászlóai katonái azonban annyira belemelegedtek a lövöldözésbe, hogy nem vették észre a visszavodulást. Parancsot pedig nem kaptak, így aztán a katonák az elkövetkező napot a házakban lapulva töltötték, mert alig, hogy valamelyikük kidugta az orrát, a pár falakon levő határőrök már lőttek is rá. A második hadtest és a 15. hadosztály csapatai a vízvédmű ellen intéztek sikertelen tábadást. Kmeti csapatai szintén a vízvédművet tábadták. A hadosztály négy oszlopban nyomult előre, s éjjel egy órától hajnali négy óráig lőtte a védőket, majd visszavodult. A támadás kudarcához Alapvetően hozzájárult az egységes vezetés hiánya, valamint a rosszul megfogalmazott támadási terv. Tunelik senki sem tudta, hogy a látszat támadás mikor mehet át valóságos támadásba. A veszteséget különösen érzékenyítette, hogy az első hat táborkari főnöke, Kleinheitz Oscar őrnagy a visszavonulás során ellenséges golyótól találva elesett. A május 17 -i, 18 -i éjszakai roham kudarca után Gögei elrendelte, hogy minden éjjel, hat estenként négy-négy, a Kmeti hadosztályból két század nyugtalanítsa a védőket éjjel két óráig. Enci először érzékelte, hogy az ostrom komolyra fordult. Május 18-án megpróbálta eltorlaszoltatni a rést, de az éjszakai felhőszakadás. Elvitte az egész torlaszt. Május 19-én a rés törő ellen egy leszerelő üteget állíthatott fel a Fehérvári roddellán. Sikerült is egy 18 és egy 24 fontos löveget ideiglenesen elnémítania, de a rés egyre tágult. Ezen az éjjelen ismét kísérletet tett a rész eltorlasoltatására, de az erős magyar puska és ágyútűzben a császári királyi utászok nem tudtak komoly munkát végezni. Ugyanakkor a magyar második hadtest egyik utász a várkert kerítésfalához épült egyik házon át, utat tört a várkertbe, s egy homvétszázad ott befészkelte magát. Az ezen fal védő Kecsos Pieri zászlóaj hiába intézett ellenlökést a honvédek megtartották állásaikat. Alkmeti hadosztálynak a vízvédmű fölött uralkodó házak egy részét sikerült elfoglalnia, és onnan hatásos puskatüzet zúdíthattak végre ennek védőire is. Május 20-án ismét megpróbálta eltorlaszoltatni a rést, és a munkák során Pollin mérnökkari századost egy 24 fontos ágyú golyó megölte. Helyébe Gorini százados lépett, s az ő vezetésével egy 1,7 méter vastagságú, rögtönzött mellvédet építettek a 18 méter széles rész tetején, magát a részt pedig az első rondella 6 lövege tarthatta tűz alatt. A DÖNTŐ ROHAM Görgei május 20-án kiadta az utasítást a vár bevételére. A döntőruhamnak hajnali három órakor kellett megindulnia, miután valamennyi löveg ösztözet ad a várra. A rés ellen az első hadtest zászló indultak rohamra. A második hadtest déli irányból indult rohamra. A harmadik hadtest az Északi várfalat, a Bécsi kaput és az Eszter gomirondellát rohamozta meg. Kmeti hadosztálya pedig azt a feladatot kapta, hogy foglalja el a vízvédművet, tartalékát pedig a bombatéred állítsa föl. A rohamjelet a 24 fontos mozsarak mellett elhelyezkedett röppentyűk hat lövése adta meg hajnali három óratájban. Egyszerre megperdült minden oldalon a dob, és iszonyú zógással veré, mint egy háromszázdobos az általános rohabot. S mi minnyájon éljen a magyar rivagás között rohanni kezdénk, írja első benyomásairól az első hat soraiban Rohabbra induló Büttner Ebél. A roham kezdetben csak nehezebb bontakozott ki, mert a résnél a védők nem csak szemből, de oldalról is lőtték az ostroblókat. A Rés elleni rohamot személyesen Nagy Sándor József vezérőrnagy vezette. A tavazi hadjáratban még a fősereglovasságának parancsnokaként szolgált, április 7-én Kossuth tábornokká léptette elő. Április végén Klapka helyett ő vette át az első hadtest parancsnokságát, és később ennek élén szolgált a szabadságharc végéig. Nagy Sándor a Drikett Dantár élé haladt. Ehhez tartozott a 28., a 44. és a 47. honvédzászlóaj, melyek közül a 47. zászlóaj haladt az élen. A védők csak akkor vették észre a honvédeket, amikor azok már a résem voltak. Itt azonban kemény fogadtatásban részesültek, és a támadás nem tudott kibontakozni. Macsándor a 39. Dom Miguel gyalog ezre tartalékban lévő harmadik zászlóai rendelte a réshez, de ide sietett a 17. honvédzászlóai egy része is. Így végre sikerült elsöpörni a védőket, ám a vérveszteség nem volt jelentéktelen. A ruhamban elesett maga Burdina őrnagy, a Dom miguel leg parancsnoka is. Az első zászlót Püspöki Grácián, a 47. honvész zászlóai néhány napja felesküdött zászló tartója tűzte ki a várba. Egy másik hadoszlop, Jártó János Dandárja, Márjási János ezredesnek az első hadtest vitéz hadosztályparasnokának a vezetésével a résztől jobbra indult rohabra. Itt? A 19. és a 34. negyedik honvédzászlóaljakról moztak. Az ellenséges tüzérség és gyalogság hatókörén belül szörnyű jelenetek játszódtak le. Iszonyú volt itt a bástya tövében nézni, mint söpörle hármat, négyet is egyszerre akartács, mint sodor el egész sorokat az ellen túlféről lőtt ágyugójúja. Mint hasítja belüket, hordja el kezét, lábát, fejét, soknak az elpattogó grádát. Lehetett itt látni elszakadt kezet, lábat, koponya darabokat heverni. A falazatok körül sok létrákról a lelőt emberek beleicsüntek alá, sokról a vér velő csepegett. Sokat az előt létradarabjai, Sokat a bástyák alatt álló tömegekbe felülről zuhogtatott, égő kanócú és alul elpattogó gránátok. Sokat az ágyú gömbök által falból kitört kő és tégladarabok sújtottak agyon. Írta az ostra után néhány nappal anyjának a 17. homézászlói egyik közhonvéde. Ő maga, hát látván, hogy itt a sokáig állás nem egészséges, Visszamenni pedig a világ minden kincséjé akarván. Összeszedte minden bátorságát, s egy közelben álló létrához rohant, amiről egy kartás növedék éppen előtte söpörd le három honvédet. A vérük még ott csepeged a fokokon. Felbászott a létrán, és egyszerre csak a bástyán találta magát. Hát, ide, hogy juték föl, én nem tudom, vallotta be később. Zúgott körültem minden irányban az ágyú és puskagolyó, sivított a kartács, és én, bal kezemben fegyverem, véres kézzel és ruhával felérék a várfokra, hova a már fent lévő bajtársaim is felsegítettek. Röviddel ezután egy újabb ágyogolyó elvitt három létrát. Máriási ezrenest alig nyomást terítette le. Ezt látván, a csonka sebesültek kiáltásait meghalván, a fal alatt lévők annyira megrémültek, hogy futásnak eredtek. A falon már fönt lévő, mint egy 400 honvéd ordított és rimánkodott, hogy hát ne hagyják ott őket. A fent lévő két magyar zászlót lobogtatták. Végre Máriási is magához tért és visszafordította a hátráló magyar csapatokat. A tartalékban lévő hatodik honvéd zászlóa is előre lohant. neki a már a létrák a döntögető németeknek. Ezt látva a falszakaszt védő olasz bakák magok is segíték kapaszkodó magyar bakáinkat. Máriásinnak tehát sikerült a várkerten át két zászlóaljal is a védők oldalába kerülni, és ezzel az ott rohamozók bejutását is elősegíteni. Reggel öt órakor Nagy Sándor József tábornok örömmel jelentette Görgeinek, hogy a várban már kilenc zászlóalja van, és ha az Isten is úgy akarja, tartani fogjuk magunkat a várban. Aztán még kívülről ráírta a levélre. Tizenegy zászlóhaj van a várban. A falak megmászása és a várba való bejutás mindennél erősebb benyomást gyakorolt a katonákra. Az ostrom további részleteit az idézett közhonvéd már nem is tartotta meg Elhagyva most a bástyákat, Egyenként szögdösénk egyik utcából a másikba a keresztül kasó repkedő golyók között. Míg végre a vár népét egyes csapatokban részint lefegyvereztük, részint halomra lőttük, szúrtuk, és a többit. A különösen a horvátokat. Egy udvarban közel harminc halomra lőtt olasz katonára bukkantak. Amikor megkérdezték, hogy kibántotta őket, Egyikük, akik még légzegzett, armé Deutsch nyelven felelte. spitzbuck robot hat még erschossen, egy csirkefogó horvát lőtt le. Valószínűleg az olaszok már nem akartak harcolni, és ez vezetett a tragédiához. Az olaszok, amint látták a magyarok betörését, valóban több ponton is beszüntették a harcot, és megadták magukat. A 20. szomvédzászlóaj Andrássi Jedő főhadnagy vezettek is különítményét, amely a nádori istálló környékén, a vár délnyugati részén, a szentgyörgytértől délre, létrákon és a fa szúrt szuronyokon mászott föl a várfalakra. Szintén víva Ungéria kiáltással fogadták és letették a fegyvert. Ez a különítmény előbb a sáddorpalota felevette az útját, innen azonban olyan tüzet kapott, hogy kénytelen volt visszavonulni a nádori istállóhoz. Csak amikor erősítés érkezett, tudták kiszorítani onnuit a védőket. A 49. honvédzászlóaj szintén a várkertfalaid áttört be a várba. De szemben velünk áll egy erősebb ellenséges csapat a gyalogságból, mely puskatüzeléssel fogadott, de csak egy desárt vagy sortüzet adhatott. Mi szurojn szegezve rohantuk meg őket, s mondja be, hogy talán a fele ott maradt, a másik felevek fel a várba menekült. Mi nyomultban utánuk rohantunk. Fenn az arzenál előtt egy ágyú kartáccsal fogadott bennünket, de ezek is csak egy lövést tehettek, a másik percben már ott feküdt valamennyi, egy szakasz horvát katona is és az összes tüzérek. A vezénylő tüzér tiszta az én kardom elé került, s amikor már többé nem volt kardjára szükség, leoldottam azt róla és oda az én nagy kardom mellé. A hatodik homvédzászlóaj ágyú volt, de parancsnokát Szalkai Gergely századost úgy elkapta a harci hív, hogy a függelemsértés kockázatát is vállalva, az első roham visszaverését látva, parancsnél kül is megindította alakulatát a falakhoz. Amikor odaért, a honvédek már a várban voltak, ám a nádori közül nem tudtak kibontakozni. Szalkai rohabot vezégyelt, és előbb a fegyvertárat, majd a Sándor palotát tisztította meg a katonáival. Ezután az egy részét a vízvédmű felé küldte, hogy fentről lövöldözve segítsék elők Meti hadosztályának támadását. A Nádori kertekben lévőkre a Szentgyörgy tértől délre található fegyvertárból nyitatott tüzet, majd a Nádori, azaz királyi palotát tisztította meg. Rövidesen a második hadtest katonái is behatoltak a várba a nyugati, nagy fal közben lévő várkertnél. Itt a falakat létre híján egymás vállára állva vázták meg a honvédek. A Ferdinánd kapunál létrákon, a Dunafelőli, keleti oldalon a megrongált fal törbelékein jutottak be a várba. Az itt bekerített császári királyi csapatok hamarosan letették a fegyvert. A 48. honvédzászlóai egy része, elúva a sikertelen kísérleteket, a Résen áttört be a várba. A 63. honvédzászlóai katonái azt a feladatot kapták, hogy a Krisztina városban a várfalhoz legközelebb eső házakban helyezzék el a létrákat. Május 21-én, éjfél után a zászlói katonái a nádori istállók felől indultak Rohabra. Míg a legészség egy része a létrákat támaszgatta a falaknak, a többiek puska tűzzel igyekeztek lefoglalni az ellenség lővészeit. A létra támasztók közül sebesültek meg a legtöbben. Amikor a katonák megkezdték a fölmászást, a császári királyi csapatok már csak gyéren mutatkoztak a bástyákon, mert a résen tömegesen betóduló ostromlók miatt visszahúzódtak. A feljutó honvédek a házak fedezékében bújtak meg, s amikor számuk pár száz főre emelkedett, megindultak a Szent György tér felé. A nádori palota ablakaiból még lőttek rájuk, ám rövidesen egy másik rohamoszlop megrohanta és elfoglalta ezt az épületet is. A zászlóaj a Szent György térről a Dísz térre, majd onnan a Nándor laktanyához vadult ahonnan visszatért a Szent György térre. Beniczki Alajos százados tadósága szerint az alakulat a várban már nem került tűzbe. Nem volt könnyű dolguk a harmadik test katonáinak sem. A kilencedik zászlóai katonái ismét az Attila utcai házakból lövöldözve biztosították a rohamozók feljutását. Itt a harmadik, a 42. honvész a 19. Schwarzenberg gyalogezred harmadik zászlóalja, valamint a 60. vasárgyalogezred harmadik zászlóalja indult ruhamra. Ők a bécsi kaput és a szomszédos falszakaszt mázták meg létrákon. Harminc katona eset elmire sikerült feljutni a kapura, és aztán bejutni a várba. A létrákról lehullókat, gyakran az alább álláú bajtársak szúrodja nyársalta fel. A harmadik hattest arcvonalán elsőként a 42. honvédzászlóhaj katonái jutottak fel. A bécsi kaponál és a mellette lévő Bástyán a harmadik honvédzászlóhaj tört utat. A rohamozók ezután az Úri és az Országház utcán indultak a Szent felé, hogy két tűz közé fogják a védőket. A hajnali rohanban a katonák szinte maguk sem tudták, hogy hogyan is jutottak be a várba. A nem igen lehetett látni, s nagyon kellett vigyázni, hogy bajtársainkat ne támadjuk meg, írja egy honvéd. Eközben hátulról nagy csapást kaptam a fejemre, mely annál érzékenyebben érintett, mert a nehéz csákót egy könnyű sipkával cserélte fel az ostrom megkezdésekor. A vér erősen folyt a fejemből, de zsebkendőmmel hirtelen bekötöttem, s a csákommal jól leszarítottam. S mintha mi sem történt volna, tovább folytattak a harcot. A 65. zászlóaj betört a nándorlaktanyába, ahol erős tűz fogadta a katonákat. Rohamunk elől azonban a legközelebbi utcába vonultak, és még a házak ablakaiból is erősen tüzeltek ránk. Minek következtében minden házat felkutattunk, csak akkor haladtunk tovább, mikor biztosítottuk magunkat, hogy ott nem maradt ellenség. Közben a várfalon folyamatosan tódultak be a csapatok. Alig, hogy a harmadik hadtest csapatai feljutottak, a kilencedik zászlóaj katonái is elhagyták az Attila úti házakat, s a Bécsi kapunál lévő létrákon fölmászva csatlakoztak a rohabozókhoz. A kilencedik zászlóaj néhány katonája, a Nándor laktanyához közeleső négyes számurondella fele futott, hogy az ott levő ágyukat a védőkre irányítsák. Glevicki-Sándor hadnagy útközben találkozott a zászlóaj egy elszármazott tisztjével, a vászlát szolgáló Tremmel Károlyjal. Megölelték egymást, és siettek tovább. Henci, aki korábban a vízvédművédelmét irányította, az első hattest betörése miatt előállt válságos helyzetben a Szent téren, maga állott a védők élére, és a 12. Vilmos gyalog századainak élére állva rohamot vezégyelt. Megpróbálta visszaűzni a hovéteket. A rohamozókat gyilkos sor fogatta. Az első sor tűz leterítette Gorini mérnökkari századost, s a császári királyi csapatok hátrálni voltak kénytelenek. Enci azonban nem adta föl, és újabb rohamot vezényelt. Csak előre, kiáltotta, rohamra a fiúk, ki kell vernetek őket. Az új abroham alkalmával Henci altestébe, más források szerint a gyomrába, golyó fúródott. A tábornok bal kezét a sebére szorította, s hangtalanul hanyatlott Krisztin főhadnagy karjába. Krisztin néhány ember támogatásával kivonszolta őt a harcból, segédtisztjének Josipović hadnagynak a gondjaira bízta. Henci elestéről rengeteg mendemonda terjengedt, s többen is maguknak tulajdonították azt a dicsőséget, hogy Henci az ő lövésüktől találva esett volna el. Volt olyan is, aki szerint menekülés közben érte a golyó. A legvalószínűbbnek tartható verzió szerint a zalai 47. honvédzászlóai katonái lőtték le, a szemtanúi beszámolók Hertelendi Kálmán és Csillag László századosokat, valamint Püspöki Grácián tartót nevezik meg. Ugyanakkor a közvetlenül az ostrom után keletkezett beszámolók nem említenek neveket. A várparancsnok eleste után, reggel 7 órára a vár a honvédek kezébe került. Utoljára a várpalotában védekező császári királyi csapatok adták meg magukat. Az ostrom után Noha Görgei a roham előtt elrendelte, hogy a honvédek ne ejtsenek foglyokat, a rohamozók mégis többnyire megkimélték a magukat megadók életét. A harmadik honvéd katonáinak Magyaródi Adolf főhadnagy értelmezte ezt a parancsot. Görgei csak a fegyverrel ellenállókat érthette. Állítólag maga a halálos ágyán fekvő Henci is így kommentálta a történteket. Valóban a magyar egy lovagias nemzet. Maga Görgei is helyeselte a honvédek eljárását, Egyedül hencire volt mérges, amiért az ok nélkül lövette Pestet, sőt, még a lánc hidat is fel akarta robbantani. Ha ma meg nem hal, ezen nyomorult hőst holna fölakasztatom, mondta a sátor bódognak. Röviddel a vár bevétele után Görgei is fellovagolt. Utasította a kilencedik honvédzászlóaljat, hogy készenléti tartalékként a budai városháza előtt táborozzanak le. A napok óta kialvatlan honvédeknél azonban az álom erősebbnek bizonyult, mint a parancs, s röviddel a kiadása után már ötösével, tízesével aludtak a kapu Görgei Körgei erre megdorgálta az zászlóalj parancsnokot, az továbbadta alteremtést a századparancsnokoknak, azok az altiszteknek, az altisztek pedig értenek az ilyen dologhoz a legjobban, s kézzelfoghatóan magyarázzák meg az alvás és ébrenlét közötti különbséget. Na hát, így aztán a vörössipkásoknál az általános örömérzetben némi üröm is vegyült. Az ostromnak volt még egy szerencsésen végződött epizódja. Havas József, császári és királyi biztos még április 22-én felszólította a lakosságot, hogy a császári királyi csapatok távozása esetén viselkedjen nyugodtan, különben a városokat és a lánchidat ágyúzni fogják. A katonaság lebontotta a pesti új épületet, a Lánchíd-Pesti hídfőjével összekötő cölöpműveket. Felszedte a Lánchíd testét, majd felgyújtotta a hajóhidat. A budai Lánchíd hídfőt a várral összekötő cölöpmű védte a vár víz ellátásához szükséges vízkiemelőgépeket, ezt Henci várparancsnok őrséggel látta el. Henci a budai balparton a lánc alá, a hídpillér és a lánckamra között négy robbanó töltetű ládát helyeztetett el, hogy szükség esetén felrobbanthassa a hitat. Adam Clark, a lánc mérnöke látszólag készségesen segítkezett ebben az előkészületben, ugyanakkor nem szivattyúztatta ki a lánckamrába a szivárgó vizet, majd összetörette a szivattyúkat. Görgei még május 4-én felszólította a híd, e felséges mestermű megkíbélésére. Az ostrom során a híd is kapott néhány lövést. A egyen felállított magyar ütegek rosszul irányzott lövedékei átrepültek a vár felett, és a hidat találták. Egy 24 fontos lövedék megroggánta az egyik láncot is. Május 21-én reggel 6 és 7 óra között Aloá Alnok ezredes, várparancsnok helyettes, szivarját a töltetre dobva megkísérelte a híd felrobbantását. Hát a robbanás megróggálta ugyan a hidat, de Alnokot darabokra tépte. Ezt a robbantást semmi sem indokolta. A várat ebből az irányból nem érte támadás. A vár bevételét követően a honvédek egy része korán sem dolgokkal foglalatoskodott, hanem magyarul igyekezett jól megszedni magát. A gyilkos küzdelmet követő felszabadultság különféle kihágásokhoz vezetett. A homvédek nem csak kiraboltak bizonyos épületeket, hanem bizony fel is dulták azokat. Akadt bőven bor is, több órás mulatozás kezdődött a várban. A vár bevételéről szóló jelentést Kmeti György ezredes vitte Debrecenbe kosutnak. Kosut, néhány úr erre a családja körébe is meghívta az ezredest, és egyik fiának a következőképpen mutatta be. Nézd meg, fiam, e bácsit, s midőn a legvitézebb magyaró hallani fogsz, akkor jusson eszedbe Ebácsinak az arcképe. Kossuth utólagos érvelése szerint Görgeinek komárom felmentése után Buda helyett Bécs ellen kellett volna tábadnia, s akkor Bécs egy éret almagyanát hullott vala kezébe. Ekkor azonban még magának a kosútnak sem volt a kétejei. Május 22-én lelkesítő irattal tette közzé a Buda bevételéről szóló jelentést, s ugyanezen a napon szemerével közösen gratulált görgeinek. Ön eddigi hagyjáratát az ős Budavárának bevételével koszorúzta meg. Fővárosát a hazának, Székhelyét a nemzetgyűlésnek és kormánynak visszaadta. Sőt, egy diadal által siet tette, vagy éppen eszközölte, hogy önálló nemzeti függetlenségünk Európa által elismertessék. Egy nappal később Battyányi Kázmér külügyminiszter a következőket írta a Pószki Ferencnek a kormány londoni képviselőjének. Ezen a nemzetre nézve annyira örvendetes, s óhajtva vár esemény a magyar üzekre nézve minden tekintetben nagy befolyással leend. Ha némely külföldi hatalmak mindeddig vonakodtak is Magyarországnak függetlenségi nyilatkozatát, mint bevégzett tényt tekinteni, míg hazánknak fővárosa az ellenség kezében van, Míg attól lehetne tartani, hogy, mint erejének gyűjlhelye, oda használtassék, hogy a magyar kormányt és hadsereget újra a tisztántóra visszaszorítsa. Budának, az annyira erősített, a végelszántságig védelmezett Budának a bevétele, e végképpen elegyészteti. S még inkább fogja a magyar hadsereg a külföldi népek minden kétségeit elegyésztetni, midőn a Duna mellett fekvő fővárosából bocsátantja ki hagyjárati tudósításait. Szükséges volt-e katona politikailag Buda visszafoglalása? Igaza volt-e és van-e azoknak az utólagos bírálóknak, akik úgy vélik, Buda-ostroma rossz döntés volt, s a Bécs elleni támadás eldönthette volna a háború sorsát? az ezzel kapcsolatos fejtegetéseknek se szeri, se száva. Csak hogy Bécs bevétele jelentette volna a háború végét. Az osztrák főváros 1848 októberében egyszer már a felkelők kezére jutott, de ez egyáltalán nem akadályozta meg a katonai ellenforradalom kibontakoztatását. A fő cél az ellenséges főerők megsemmisítése lett volna, ehhez azonban a magyar hadsereg nem rendelkezett kellő erőfölénnyel. Tény, hogy az orosz intervenció hírének megérkezése után, mint Kosut, mint Görgei igyekezett szabadulni az ostrom felelősségétől. Buda ostromát Görgei utólag többször is hibának mondta, s a kormányt okolta érte. 1849 augusztusában Paszkevics tábornagynak írott rövid összefoglalójában. Már egyenesen úgy fogalmazott, hogy Buda ostroma volt a legnagyobb hiba, melyet elkövethettünk, mert ez meggátolt bennünket abban, hogy kihasználjuk az osztrákok fölött Nagy Sarlónál 49. április 19-én aratott győzelmünket. A vár bevétele után erre többé már nem volt lehetőség. Ám, ahogy Görgei néhány évtizeddel később írta, semmi értelme az ostrom felelősségének a kérdését veszegetni mindazoknak, akik abban részesek. Nincs azért, mert Kossuth Lajos minden áron akarta. Klapka György a legmelegebben pártolta, s eltettét... Csak akkor bánta meg, amikor már késő volt. Görgei Artúr pedig újjonsz tehetsége szerint keresztül vitte. E felelősség áthárítási kísérletek révén jöhetett létre az a paradox helyzet, hogy 1849 óta kortársak, politikusok, történészek és publicisták tucatjai keresik egy győzelem felelősét. Holott az adott katonai helyzetben Buda Ostromán kívül nem igen volt más reális cél. A vár bevételével a honvédsereg komoly, olyan 5000 főnyi veszteséget okozott az ellenségnek. 248 löveg és több ezer gyalogsági fegyver jutott a magyar sereg kezére. A meglehetősen véres Ostrom, Egyike volt a szabadságharsz legrövidebb ostrom műveleteinek, hiszen mindössze 17 napig tartott. Az ellenségnek okozott óriási veszteségeket tekintve pedig a legnagyobb győzelemnek mondhatjuk. A foglyul ejtettek számát tekintve, ehhez a győzelemhez csak az 1848. október 7-i Ozorai Diadal mérhető Ozoránál azonban a horvát hadsereg legkisebb harcértékű csapatai estek fogságba. Budánál viszont a császári királyi hadsereg négy első őrhangú aljat veszített el. Emellett ez volt az egyetlen olyan eset 1848-49-ben, amikor egy hadsereg rohammal, és nem kiéheztetéssel vagy alkudozással foglalt el egy jelentős erődítményt. A szabadságharc leverésének oka nem a Budánál elvesztegetett három hét volt, hanem az az ellenséges túlerő, amely az elkövetkezendő hónapokban az országra zúdult. Buda bevételével a honvédsereg dicsőségezelítjére ért. A vár bevételéhez a honvédsereg komoly készletek birtokába jutott. Egyben biztosította hátát az elkövendezendő hadműveletek idejére is. Ekkorra már nyilvánvaló lett, hogy Ausztria önmagában nem bír el a magyar szabadságharcol. Hát nem véletlen, hogy első Ferenc József éppen Buda bevételének a napján kötötte meg a végleges megállapodását, Első Miklós orosz cárral arról, hogy a cár 200 ezer katonát küld a magyar forradalom leverésére. Nés hát az sem véletlen, hogy a császár ezt a kis baráti segítséget kész csókkal köszöntöm meg a cárnak. Az ostromot még egy szempontból illeti meg különleges hely a magyar történelemben. 1541 óta először és mind eleddig utoljára foglalta vissza magyar hadsereg önerőből az ország fővárosát. Érdemes megemlítenünk, hogy 67 évvel később, 1916-ban, ezen a napon hunyta le örökre szemét a 19. század legnagyobb magyar hadvezére, Buda visszavívója. Görgei Artúr, homvét tábornok.